Velkommen til Didier Breds program på P6 Speed. Jeg kommer Ami Kojta fra Mali, og bagefter skal vi på Lillernes kunstudstilling. Velkommen til dig, og Kojta fra Mali med sangen Jaffer Du lytter til DJ Breds program på 6 Beat Jeg vil gerne have lov at byde velkommen til min medvært Mixi Tak skal du have DJ Det er Mixis opgave at sørge for musikkens lydniveau og mikrofonernes lydniveau er passende Mixi. Det er nemlig rigtigt Mixi står med alle 10 fingre nede i den store og sørge for, at alt forløber professionelt i aften. Her i det program, der har vi et koncept, vi kalder Lytternes Kunstudstilling. Og det går ud på, at vi indbyder til og inviterer til, at... Lytterne kan sende idéer ind til kunstværker, og så accepterer vi en hver beskrivelse af kunst som et kunstværk i sig selv. Og formålet er at øh, få nogle af de mange gode idéer til kunst i spil, som du måske ikke har tid til at udføre i den såkaldte virkelighed eller råd til, eller Please, Så kan du udføre dem i den virkelighed, der er lytternes kunstudstilling i stedet for. Og det gør du ved at sende en øh, beskrivelse af dit kunstværk til mig, DJ Brevet, på djbrevet Du kan enten skrive det, taste det med ord og bogstaver, eller du kan sende en lydfil, hvor du beskriver det er op til dig. Du kan også sende det som sms, eller lægge det som en telefonsmartbesked på vores telefonlinje, der har telefonnummer 42 66 80 29. Og det har vores lytter, Lisas Spaghetti, en lytter, der hedder Lisas Spaghetti, gjort. Uh, Lisas Spaghetti skriver... Hej brevet og Mixi. Jeg har haft lyst til at bidrage med et kunstværk til Lytternes Kunstudstilling. men kunne ikke helt finde ud af, hvilket værk det skulle være. Indtil jeg kom i tanker om en drøm, jeg havde tilbage i august 2021. Jeg drømte, af en bekendt lavede en performance i et rum, og i det rum stod der en skulptur. Og heldigvis skrev jeg drømmen ned. Her kommer værket fra min drøm. Rummet du skal ind i er kvadratisk og utrolig lyst. Når du som gæst går ind ad indgangen til rummet, bliver du mødt af gennemsigtige hvide laner, som hænger lidt for skud. Du kan gå igennem uden at de rører ved dig, og mens du går skyller en kold brise ind over dig. Når du er kommet ind i rummet, bliver du mødt af en 4 meter høj og aflang betonklods. Den tilter mod den ene væg. Det giver dig følelsen af, at den er ved at falde bagover. Den hænger ikke i noget. Den står bare der og tilter. På den her storslåede betonklods er der indgraveret en masse små havbundsdyr i messing. Nogle af dem stikker lidt ud i siden, og nogle ud af toppen på betonklodsen. Nogle af dem ligner fossiler, og andre ser nærmest levende ud. De eneste lyskilder i rummet er otte neonrør i loftet, og et af dem blinker, men ude af takt, så du ved ikke, hvornår det blinker igen. Fra betonklossen kommer den kolde brise som en bølge over dig. Du kan bevæge dig rundt om klossen, men på bagsiden er den tom og slidt. I min drøm fløj den her bekendte af mig rundt i rummet som en slags flyvefisk. Med en dragt lavet af de samme hvide laner, som hænger i indgangen. Jeg er i tvivl om titlen. Men måske har du, eller Mixi, et godt bud? Tak for et altid Velka godt program. Vi lyttes ved. De bedste hilsner fra Lisas Spaghetti. Ja, Lisas Lisa Spaghetti mangler en titel til sit værk. Øhm, hvis der er nogen, der vil give et bud på det, Meksi? Jamen, jeg, jeg tror ikke, jeg har et bud på en titel, men jeg synes, det var en utrolig flot og detaljeret beskrivelse af værken. Jeg ja. kunne i hvert fald levende forestille mig at være i rummet med den tiltende klods og en performende flyvefisk. Som er en ven? Som er en ven. Hvis der er nogen, der har en idé til, hvad Lisas, Lisa's Spaghetti's værk skal hedde, så bare... Send på 42, 66, 80, 29. Titel eller ej, så er det i hvert fald indrykket nu her på Lytternes Kunstudstilling i DJ Breds program. Et, et ægte kunstmuseum i lyd og ord og forestilling. Den her kunstudstillingsmusik er lavet af keyboard spilleren Wally Wally batteru sang hedder Aura. Og Wally Badaru, han har været med i det band der hedder Level 42 Som nogen måske kan huske fra hits som World Machine og uh, Running in the Family Kendt som en slags uofficielt femte medlem af Level 42 Der er mange uh, livlige små melodier på Wally e hånd Ofte spillet her i disse bredes program Jeg har fået øh, en anden e-mail, som hedder Et juleønske. Der står Kære DJ Bread og Mixi. Jeg har et juleønske, som også er et lytterønske. Jeg ønsker mig at høre Boomerang med Ashra i DJ Breds program. Det er sådan noget tysk rock-reggae med en ærlig sportsguitar og så de her indsmirende karibiske undertoner, der bare minder mig om jul. Jeg så også engang en tv-reklame for partypølser, hvor boomerang, boomerang blev brugt som soundtrack. Man er i et færskt animeret univers, hvor man ser en luftballon stige til værs fra et landligt terræn. Ballonens kurv er fyldt med fedtglænsende partypølser. Helt tæt står de, mens luftballongen stiger med raketfart mod himlen og solen. Man ser så, at luftballonen kommer tættere og tættere på solen, og pølserne begynder at sprække. Under pølsernes sprukne skin kommer en masse slips til syne. Ja, den er god nok. Alle partypølserne bærer slips. Og så er det bare, at jeg tænker, ak ja, hvis vi bare alle sammen rettede ryggen og gik med slips. Men sådan er verden ikke. Den er nemlig ved at gå under. Glædelig jul. Med venlig hilsen. Morten Ask Lodberg fra beboergruppen Nalles Grill. Så har jeg sat Nalle Ask Lodbergs musikønske på i baggrunden. Og bag, øh, bag navnet Aschra gemmer der så den tyske gitarrist Manuel Göttingen som vi også har lidt indenover i den udsendelse i oktober her de der program, som handlede om elektronisk musik og rock. Og som desværre er gået bort for et par uger siden. Minde. Her kommer Ashra A.K.A. Manuel Götting med Boomerang fra pladen Bell Alliance fra 1980. Tak, Morten Askel Lodberg. Jeg kan godt visualisere de der partypølser i, øh, i reklamen, der er på vej op i solen i en varm luftballon her. Jeg synes, det lød vildt, at de havde slips på indenunder skinnen. Ja. Normalt har man jo slips på uden på skjorten, men øh, det er tit, ikke man... partypølserne. Det en vildt heftig symbolik i mange tv-reklamer, synes jeg. Ja, jeg ved ikke helt, hvad det skal betyde. Jeg har haft to instrumentalnumre i træk, så nu bor jeg altså lige lille dj træk og så sætte et nummer på hvor vokalen virkelig udmærker sig her kommer jumbo honey girl med sangen Jombo no, no, squeeze me sexy oh you die yeah you just do banana dance oh you die i'm gonna blow your mind yeah Peace. Skrevet sms på 426-8829. Hun har et forslag til et, en titel til Lisas Spaghetti´s værk. Nana foreslår, at det skal hedde Frit Flyv artifat. Det kan du tænke over, Lisa Spaghetti. Skal det hedde det? Vi vil se andre titelforslag. Velkommen på telefon nummer 426 hen og bliver glad for den her sang, Jombo, med, med Squeeze Me, så kan jeg godt anbefale at have sådan en lille privat øh, hovedtelefonslej, hvor man prøver at ramme alle de der øh, små adlibs, de der små ekstra jo. Yeah, yeah. Som sangeren øh, præsterer i den her sang. Det, det er meget ømt. Jeg tænkte også på, øh, da vi hørte sangen, at øh, det er godt nummer til den lej, der hedder Basa Rocky. Og hvad er det nu, det er, Miks? Det er karaoke, men i stedet for, at det er vokalen, der mangler, så er det bassen, der mangler, og så skal man spille den. Det er altså en af de svære slagbassbaner i basserokkis og, og i så fald. Ja, slagbass med auto-wow på. Det, det er en fed lyd, synes jeg. Det var Jombo fra Nigeria med Squismi, en Han sang fra 1982. Ja. Jeg har fået en mail som opfølgning på et program, vi har haft... Et emne, vi har haft for nylig her i DJ Breds program, som var internettet for et par uger siden. Ja, programmet kan stadigvæk findes inden i podcast-appen. Et lille tip til dig, der måske er begyndt at lytte til DJ Breds program for nylig. Du kan indstille din podcast-app til at gemme alle udsendelserne lokalt, fordi som det er nu, så ligger der kun fire udsendelser bagud i tiden. Nu kan stadig nå at få fat i det program, der handler om internettet, vi lavede for et par siden. Og i forbindelse med vores program om internettet, så har vi begyndt at udveksle links og tips til bedre måder at være på nettet og hjemmesider, man nok ikke lige opdager af sig selv, men som prøver at bruge nettet på en måde, som minder lidt om ja, et internet, hvor der ikke er bare monopoler og sociale medier, og alle står inde på den samme informationsmæssige hovedbane, går og råber hinanden ind i hovedet. Ja, som opfølging på det tema har en af vores faste lyttere, der kalder sig DJ Movie, der planet 2, skrevet en e-mail. Der står, hej DJ Bred og Mixi. Jeg er efterhånden overbevist om, at sociale medier og uendelighedskort videoscroll er nutidens vampyrer. De suger sjæl, liv og tid ud af mig, og det er til tilsyneladende umuligt at slippe væk fra, i hvert fald for mig. Jeg er vild med ideen om at finde digitale hvidløg og sølvkugler i fællesskab. Det er sådan, man dræber vampyrer. Det kan vi gøre med Lytternes Links. Lytternes Links vil lige indskyde, er en linksamling, som vi begyndte at arbejde på øh, i forbindelse med internetprogrammet. Og du kan finde lytternes links inde på djbredet.dk, Så du trykker på vejledning øh, i menuen. E-mailen fortsætter. Der er andet at lave på nettet end at se på korte videoer er ikke noget. Jeg har et bidrag. Et, et add-on til browseren Chrome, der til ens newsfeed på selvvalgte hjemmesider. Utrolig brugbar for sådan en som mig, der i løbet af et sekund bliver suget ned i online-malstrømmen, hvis jeg ikke ser mig for, inden jeg går over. Sker tit, at jeg skal tjekke e-box, og 10 minutter efter finder jeg mig selv se videoer, der hedder ting som Unusual Meme Compilation version 216. Add-on hedder Newsfeed Eradicator. Og så er der et link, og det har jeg sat ind i lytternes links. Så hvis du tror, at det kunne hjælpe dig også at have en tilføjelse til din browser, som fjerner alle newsfeeds fra hjemmesider, så gå ind og kig på lytternes links og find DJ Movie Star Planet 2's link. Og øh, lidt inspireret af, af, af DJ Movistar Planet 2, så har jeg, øh, DJ Bred, sat et andet link ind til en ret spændende browserudvidelse, der hedder Memento Mori New Tab, som gør, at hver gang du åbner en ny, ny, ny, et ny fane i din browser, så viser den øh, en masse firkanter, der hver repræsenterer en uge i dit liv. Og når du så har indtastet din alder, så får du sådan en lille informationsgrafik, hver gang du skal til at gøre noget nyt på nettet, der handler om, hvor lang tid du har tilbage at leve i. Statistisk set selvfølgelig, ikke? Og på den måde, er det lidt et realitetstjek om... Ja, for min eget vedkommende sådan, om vil det være... Om, I og med, at jeg har 2200 uger tilbage at leve i, skal jeg så være på Reddit halvanden time i nu i aften, eller skal jeg ringe til en ven, løbe en tur, lave noget lækker mad, læse en bog, et eller andet andet. Et realitetstjek. Er ja, vidste tit øh, noget der, der kan være nyttigt for mange og lade have med sig i deres digitale liv Må jeg komme med et lille input? Ja, Mixi øh, Det var bare fordi jeg havde en samtale med en ven forleden om om netop det der evighedsscrolling scrolling. Øh, og så talte vi om at øh, eller fordi det var, det var et godt forslag fra de Movistar Planet 2 og og Memento Mori udvidelsen lyder også spændende, men jeg synes, på mig lyder det også som en meget hård måde hele tiden at skulle lægge bånd på sig selv, eller være utilfreds med det, man gør, eller øh, blive frustreret over, at man kom til at bruge lang tid på noget, som, som man ikke synes var... Rart, eller... Og så talte jeg bare med den her ven, som, som sagde, at han synes egentlig, det var meget rart at sidde og scrolle på telefonen. Mm. Og det, det synes jeg bare var et meget godt perspektiv lige at have med også, at, at nogle gange må man også give sig selv øh, lov til de dårlige vaner, eller, eller måske ikke engang kalde dem dårlige vaner, men bare, bare, at måske havde man også lige brug for at slappe lidt af med telefonen, og det var fint nok. Det ligger jo nok meget i udførslen, eller i mængden af. i hvilket omfang det er proportionelt med nogle andre ting, man også forhåbentlig laver? Bestemt. Helt sikkert. Jeg ved også, at den her øh, ven, som fortalte om det, han, han også laver og mange andre ting. Mm. Det kan jo, altså, det kan jo alt sammen misbruges, ikke? Det er rigtigt. Og det er også godt at være bevidst om, øh, hvordan interfacet og. Øh, de sociale medier, ligesom, øh, gerne vil have en til at blive der, ikke? Nu skal du høre et stykke musik med Hugo Jace. På kompleks omgang. Du lytter til det her program. Jeg hopper Hugo Chazza, Homo sapiens. Ugo Jasser og Ugo I med sangen Homo Sapiens Hvis du godt kan lide den her sound, så minder det en del om den lyd, der var på nogle af Mar uh, uh, uh, Miles Davis' sene 80'er-blader uh, Den, der hedder Tutu og en anden, der hedder Amantla Som jeg tror ægte Miles Davis-fans synes jeg noget Rigtig mærkeligt, syrlig slik uh, Jeg synes, det er fedt Jeg synes, det er nogle fede plader. Miles Davis nedlader sig til at spille nogle popmelodier på sin trompet og gør det selvfølgelig på sin total Miles Davis-agtigt fede måde dejlige melodier og masser af trommemaskine øh, nu er vi nået til en lille afdeling af programmet her i aften, det er DJ Breds program som måske godt kunne betegnes som en form for klassens team det handler om programmets fremtid her på P6 Næste år Og den gode nyhed er At øh, Du kan glæde dig til Et helt år Med Rekordmange udsendelser Af de der bredes program I 2023 Der kommer 46 programmer Der kommer dog også til at være en ændring Som yeah, Som jeg ikke udelukkende synes er til Ja som er et udtryk for et kompromis og det ønsker om at få det til at lykkes, som er, at programmet ændrer sendetid til at komme om lørdagen i stedet for. Programmet kommer til at blive sendt om lørdagen på samme tidspunkt som nu, nemlig mellem kl. 7 og kl. 9 om aftenen. Og fordi der er tale om et arbejdstidspunkt i weekenden, øh er vi blevet nødt til, for at få det til at fungere, at øh, begynde at, at lave et forproduceret program. Det vil sige, de fleste af programmerne vil ikke være live, som det har været indtil nu. Det vil sige, at vi vil optage programmet på forhånd, og så vil det blive sendt om lørdagen. Og så undtagelsesvis vil der indimellem, når situationen byder det, komme et live program. Men udgangspunktet vil være, at det vil være et præoptaget program, hvor man ikke længere kan ringe ind live. Og det er som sagt udtryk for et kompromis, som jeg har tænkt meget over og som flytter fokus lidt over på nogle af de interaktionsmuligheder vi har her på programmet, som er vores telefonsvarer og muligheden for at sende lydbeskeder til programmet. Det er en meget vigtig del af programmets format, at lytterne ringer ind og faktisk overrasker mig og min medvært med det, de har tænkt sig at sige. Og i og med, at de gør det, så er både de andre, der lytter til programmet, og jeg, DJ Bred og Mixi, vi lidt på udebane sammen med lytterne. Fordi vi jo ikke ved, hvad folk vil ringe ind om, og det er tilfældighedselement... Det uforudsigelighedselement er en måde at lave radio på, som jeg holder rigtig meget af, og som jeg også holder meget af, når andre gør det samme. Der er mange ting i dag. Det er blevet meget nemt at kontrollere tingene, og min filosofi er, at man skal kontrollere lige præcis så meget, at det står op, men heller ikke nødvendigvis mere jeg håber meget, at øh, de faste lyttere af de her program vil forstå nødvendigheden af det her kompromis. Og være, være øh, motiveret og have lyst til at bidrage til programmet som altid. Ved at sende telefonsvar, lægge telefonsvarebeskeder og sende lydbeskeder til os på vores telefonnummer. Hvis der ikke sige... Ja, og også nylyttere. Ja. Altså... Det er lige så meget som før. Det bliver bare ikke helt live altid. Nej. Det er sådan cirka det, som jeg tror, det er nødvendigt at sige i den her omgang. Hvis du har nogle spørgsmål til, øhm, til de her ændringer og til de her beslutninger, så vil jeg meget gerne besvare dem. Så skal du bare sende mig en mail på dj /dr så vil jeg gå så meget i dybden med de forskellige ting, som jeg kan. Ja. Men øhm, ja, folk er jo I er også velkommen til at ringe ind i aften, hvis jeg har et øh, lytteønske eller noget, I gerne vil sige. Hvis vi kan stadigvæk bruge flere bud på øh, Lisa Spaghetti's kunstværk, det er ikke afgjort, hvad det kommer til at hedde. Og øh, hvis I vil ringe ind, så er nummeret 42 8029 Mellervang på pladen Verden er din i morgen fra 1983. Den kan man altså rimelig ofte finde ude i antikvar pladekasserne Verden er din i morgen, og der er i hvert fald tre virkelig, virkelig stærke sange på, hvor den her en af dem, nogen skal komme forbi med Mellervang. Vi har en lytter igennem. Du ja. har ringet til dit, det der program. Hvem er det? Det er ø, Kaptejn Løjtenand Rundqvist. Hej Kaptejn Leutnant. Grundkvist, eller rundkvist? Det er øvrigt, quest. kvist. Rundkvist. Grundkvist. Okay. Velkommen. Dig hørte vi også fra i sidste uge, er det ikke rigtigt? Husker Jo, øh, og venstanden er lidt lavere den her uge end i sidste uge. Ja. Og mm. tak til sidst. Ja, men i lige måde. Ja. Jeg vil godt sige uh, tak for det uh, helt fantastiske program. Mm -hmm. Og jeg må sige, at, at du og I er en uh, invasiv radioart, som kun kan vokse på en. Som kan man fejre som mig. Jamen, det er dejligt at høre, Kaptein Lordenand. Rundkvist. Ja. Jeg har et, øh, jeg har et forslag. til et kunstværk. Til en sang? Ja. Øh, øh også til en sang, men også til til, til et kunstværk. En en kunstværk. Udvikling. Okay, er det sådan noget ja. indrykket værk på lytternes kunstudstilling? Ja, det det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Jeg jeg vil godt øh, redefinere det danske risvåben. Okay, jeg sætter lige er musikken tre... på, så vi kommer ind på museet her. Giv det lige 5 sekunder. Så nu, Kaptajn, nu, nu bliver det spændende. Nu bliver det spændende. Så kommer værket. Så kommer værket. Tre sillehejer. Det er fældst. det har ikke lovet i Danmark, det er, som jeg har dansk risiko. Det findes du ikke i Danmark, kan ja, ja, du ikke starte med at fortælle, stor, hvordan vi... Stor, ja. øh, Kaptajn Rundquist kan du ikke starte med at fortælle, hvordan det rigsvåben ser ud? Fordi det, det kan jeg i hvert fald ikke selv huske. Så forstår nej, vi bedre nej. din ændring. Det, det nuværende rigsvåben, det er, det er tre løver oven på hinanden. Sådan et rimelig langt strække. Øh, Omkranset af eløv. Okay. Og det tænker jeg på, at, at i stedet for... Så, så lad os få nogle fuld fede filer her, tre stykker, og så omkring sig skrald, og, øh, og, og skraldet, det er faktisk... Øh, det, det, det er en pund, som jeg ikke op i hedsløb, når jeg kommer ind i et hvor jeg har også... Det er virkelig smukt. Øh, der er dine fisk, der er lavet skrald, gammel plads, alt muligt mulig sort af crab. Og det ser helt fantastisk ud. jeg tror, det kunne være mega, mega flot. Så kan, kan du opsummere, hvordan det så nu ser ud, efter du har haft fat i det risvågen? Ja, der, der, der, der, der har du tre unge i hinanden stillede Sillehejer. Og er helt fantastisk. Den lille den der gennemsnit danskeren, den, den er sådan lidt så tyk og, og, og, og plump, æn? Der... Øh, men, men ser også en lille smule farlig ud. Og, Ja, er skal ro i deres selvopfattelse? Er De farlige. Ja, i hvert fald i selvfaldelsen. Det er det, det, det, det kan jeg godt være med på. Ja. Vi dejlige ikke Så dig, øh, så så Uh, Giver det mening, min visualisering? Ja, tre silderejer og så skrald udenom i stedet for Jeg Ja, så skrald i stedet for den eløv, og den er krændt, og så er ligesom omkrænserne, ik'? Mmm. Og så er det sådan en Ja. Ja? Jeg, jeg ved ikke engang rigtigt, hvad vi bruger rigsvåbnet til i dag, men ø, Men vi har det. Jamen, jamen jeg, jeg, jeg tror, det er begrænset til det der beskyttede værksted, det hedder her Forsvaret. Ja. Nå ja. Ja, yeah. yeah. yeah. Du havde også et yeah. musikønske, Kaptein yeah, Leutnant Rundqvist. Ja, øh, jeg øh, er mega stor, det er p. smål Men øh, til gengæld vil jeg gerne høre øh, noget Joddy Vision. Ja. Yeah. Ja, det er noteret, Kaptajn Leutnant Rundqvist, og tak for dit værk. Er, jeg kommer til at tænke på en belgisk pengeseddel, som jeg er meget stor tilhænger af, fordi den, det er tit de der, de der nationale symboler. De vil gerne påstå noget meget... De skal skabe en myte, der er meget flot og stor, kan man sige. Men på den gamle belgiske 500-gylden-sædel, der var... Altså den, største gylden, den største pengeseddel, der var i Holland, dengang de brugte deres gamle møntfod, gylden, der... Var ja, sådan du, du, en... nu skal jeg lige stoppe dig. Nu skal du bestemme Ja, er det Belgien ja, det er det eller Holland? Holland. Eller Belgien? Øhm, det er Holland. Okay. Tak, okay, så vi nok, okay, okay. Der, er, der var sådan en, øh, en radering, eller en, en motiv af en, øh, en bonde, der tog en, øh, en lur i udkanten af sin mark. Og det synes jeg også var et udtryk for sådan, hvordan tingene faktisk er, og ikke for en påstand. Og det genkender jeg lidt den kvalitet i din oms og i din... Det er den måde, du har lavet risvo om for os i aften. Det er, det er faktisk rigtig godt set, Det har det godt set. Uh, og det, du ikke ved, det er på trods af mit svenske efternavn, så uh, har jeg faktisk en uh, fransk belgisk baggrund. Ja, yes, så? Okay. i. Tusind tak, fordi du ringede ind, Kaptajn Leutland Rundqvist. Jeg vil godt have lov til at ønske jer en uh, mixi og bred en rigtig, rigtig glædelig jul. Tak lige måde. Tak skal du have. Tak. Ja, nu kan jeg ikke snakke mere. Jeg lurer. Hej. Velkommen. Hej. Jeg vil gerne benytte anledningen nu, hvor vi talen er faldet på den sto store høje tid, der lige om hjørnet. At øh, der kommer en særudsendelse af DJ Breds program. På lørdag, den 24. december, sender jeg DJ Bred live her på P6 mellem klokken 7 og kl. 9. Som et øh, tilflugtssted for folk, der enten er på vej til jul, eller ikke skal noget. Bare har lyst til at hænge ud i radioen, som vi plejer. Så ring ind og hold mig med selskab, hvis du har tid på denne aften. Altså på lørdag, den 24. Men til øh, dig, den lytter, som lige ringede ind mens... Eller forsøgte at ringe ind, mens vi snakkede med Kaptajn Lugtland Rundqvist. Vil du ikke ringe ind øh, igen i næste time? Så, så lover jeg, at vi får dig igennem der. Og jeg vil også lige huske at nævne, at man kan også, hvis man har nogle spørgsmål til ændringerne i de ændringer, der kommer til at være i vores format her i de breds program, nemlig at det dels ikke bliver et live-program næste år over, at vi kommer til at sende om lørdagen. Hvis der er spørgsmål til noget af det, så er du også meget velkommen til at ringe ind på telefonnummer 42-66-80-29. Mixi, den næste sang er en, du har valgt? Ja, det var en sang, jeg hørte i radioen forleden som øh, hvor jeg var sådan wow det var da en virkelig god sang og så måtte jeg ind og finde den bagefter øh, i et radioprogram som hedder The Big Happy Show på den radiokanal der hedder NTS Radio og øh, ja det er med et, en duo eller band der hedder Rodney and Company og nummeret hedder When Your Dancing Der er en af en det. det er altid dejligt, når der kommer nye lyttere til de her til det her program. Vi har været heldige på det seneste, at der er mange, mange nye, der har sluttet sig til os. Jeg har søgt er dejligt sol. and company med sangen, When You're Dancing. Og vi kan lige nå inden øh, radiovisen og lige smage lidt på denne her øh, sang fra 1983. Med Sina Desjonee, som hedder Gotta Find A Way. Jeg har valgt nogle sange her, som forhåbentlig bare kan overvise mig selv om, at det... Det også bliver fedt næste år i de Breders program. Selvom ændringerne det er jo et benspænd, et vi kommer til at arbejde med. Det har en forhistorie af de Breders program. Så mange gange de Breders program hed de Breders brevkasse, og så producerede jeg nogle udsendelser, mens jeg var på ferie. I Portugal, i en campingvogn. Så det skete før det her. Der kom nogle gode ting ud af det. Vi må bare rulle med det, altså. At vi har et koncept her i DJ Breds program, der hedder Lytternes Læseklub, som er en form for bogklub, der handler lige så meget om, hvordan du læser og hvorfor du læser, som hvad du har læst. Så uanset om du bare godt kan lide at sidde og læse et eller andet bestemt sted på nettet, eller du godt kan lide at læse nogle gamle pjæser, eller bladre nogle gamle telefonbøger, så vil vi gerne vide, hvorfor du læser og hvordan du læser, og hvad du har læst. Hvis så kan andre lyttere, ligesom tune ind på, om de læser lidt på samme måde som mig. Og om det du læser, måske kan være nyttigt for, de, for, for dem at, at lære om eller opdage det er Lytternes Læseklub. Hvis du vil være med i Lytternes Læseklub, så skal du bare sende en lydbesked eller en e-mail på diddierbrede.dk eller 42 66 80 29. Nu kommer radioavisen. Vi tilbage i Didier om tre minutter. Der er flere ting, der nu peger på, at Ahmed Sam rent faktisk har været hemmelig agent for politiets og forsvarets efterretningstjenester. Sådan lyder vurderingen fra jureprofessor Emerita ved Københavns Universitet Eva Schmidt. Efter det er i dag kan oplyse, at den tidligere advokat for terrordømte Ahmed Sam har holdt flere møder med PET og FE, hvor man diskuterede et forlig. Den 32-årige Ahmed Sam sidder fængslet i Danmark for at have tilsluttet sig islamisk stat, men siger, at han i virkeligheden arbejdede som dansk agent i Syrien. Han har siddet fængslet siden 2017. De nye oplysninger viser tydeligt, at sagen bør undersøges, mener Eva Schmidt. Hvis de lige frem har, har haft forlisforhandlinger, så tyder det jo på, at han har ret. Altså hvis det ikke var rigtigt, hvis det bare var noget slud, at han, han kom med, hvorfor skulle de så holde møder med ham? Regeringspartierne vil ikke undersøge sagen nærmere, og dermed er der ikke flertal for en undersøgelse. Den tidligere næstformand i Europaparlamentet, Eva Kaili, som er mistænkt i en sag om korruption, skal fortsat være varetægtsfængslet. Det har en belgisk dommer besluttet, oplyser anklageren ifølge Reuters. Eva Kaili efterforskes for hendes mulige rolle i en korruptionssag, hvor Katar skal have forsøgt at købe sig til indflydelse i Europaparlamentet. Hun blev anholdt og sigtet, efter at Belgisk politi havde renset flere hjem og fundet 1,5 millioner euro i kontanter. De, 15, de 150.000 euro blev fundet Eva Keilis hjem. Hun afviser, at have gjort noget forkert. Tre andre er også sigtet i sagen fængselsbetjente, der er under uddannelse, bruger mange timer helt alene på afdelinger, hvor nogle af landets farligste fanger sidder fængslet. I Storstrøm fængsel på Falster er knap hver tredje fængselsbetjent stadig under uddannelse, og det er utrygt, mener Nadja Massen, der selv har oplevet, hvordan det er at være elev i Storstrøm, og hvilke udfordringer der er. Jo mere vi får at vide den slags, jo mere nærliggende bliver det at få undersøgt det ordentligt. Vi får hele tiden nogle ledetråde. Og det skal jeg da lige beklage. Jeg ved ikke, hvordan Eva Schmidt, hun lige har snedet sig ind i den her historie, for det var da på ingen måde hende, vi skulle høre nu. Vi skulle faktisk have hørt øh, Nadia massen, der tidligere har været elev i som fængselsbetjent, men øh, jeg skal ikke lige kunne fortælle, hvad der er, der går galt. Det beklager jeg. Men jeg kan da så sige, at i Kriminalforsorgen, der driver fængslerne, der siger direktør for Sjælland og hovedstadsområdet, John Vestergaard, at elevernes timer aldrig er planlagte, men kan opstå i akutte situationer. I aften og i nat mest skyde med lidt regn eller byer. Ud på natten klarer det op i Jylland mange steder. Og så bliver det mellem 1 og 5 graders varme i Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. Let til frisk vind omkring vest. Ved kysterne bliver det op til hård vind. Det var radiovisen her kl. 20, og i studiet var det Anne-Mette Philipsen. Velkommen til anden time af DJ de Breds program. Vi lytter til Perseks Beat. Klokken er tre minutter over Her kommer sangeren Sylvester, som er mest kendt for sit store hit. You Make Me Feel Mighty Real. Men altså, Sylvester, han har godt nok mange perler indenunder under skjorten, så... Hvis du skal gå lidt på opdagelse der. ved dit disco-repertoire, så kan jeg godt anbefale en tur rundt i Sylvesters diskografi. Her kommer sangen I Need You fra 1980. Uh, yeah. Hvad er den plade? Vi må tjekke her, Violin Break, der var nødt. Soul. Nok snak, du lytter til Tia Breds program. Her kommer Sylvester. Der, øh, har ja, vi har en øh, lytter igennem. Du har ringet til dit Breds program. Hvem er det? Det er Rikke. Hej Rikke. Hej. Velkommen til dit Breds program. Hej Didier brevet. Hvad fik du til at ringe ind til dit Breds program? Øh, fordi jeg var lidt ked af det. Hvad er du ked af? At jeg ikke har fået min præmie endnu. Hvad er din præmie? Øh, Hoppe på 6-speed. Hvad er det for et program, du har vundet en præmie øh, Det var den 2. december. Hmm. Med, hvor, øh, der var nogen, der spillede på Keyboard. Ja, kan du huske, hvad programmet hed? Øh, det var en Og jeg kan ikke huske noget. Er der nogen, der spillede Keyboard? Ja, de spillede øh, Fleetwood Mac. Det var den 2. december. Mm. Okay, Rikke, det er jo ikke noget, øh, det er ikke noget, vi har kendskab til, men jeg kan godt lige prøve at undersøge... Ja, øh, hvad... yeah, jeg blev bare ked af det, fordi at jeg ville faktisk have fået det inden jul. Ja. Hvad har men du været for ikke... Jeg fik Jeg vandt vand to muleposer. <laughs> okay. Nå, ja, de og det kunne lige, have været gode at putte wait. julegaver i, måske. Ja. Og jeg gik sådan og glædte mig til dem, men de kom ikke. Jeg fik at vide, at Marie-Louise ville komme inden jul. Okay. Ja. Måske forstår har det... du mig, de der brevet? Ja, jeg forstår godt, hvad ja. det plejer sig om. Der er jo en mm. postdag endnu inden jul. Ja, de det er Så det kan jeg principielt nu at komme i morgen. Jeg vil blive så glad. Ja. Men det er, det er svært. PostNords veje er også ugrønsagelige. Ja. Præcis. Jeg har tre åbne klasser, der er mere end halvår gamle. Med Sebastian og Robert var det. Sebastian og Robert. Ja. Okay, 2. december. Og de vidste alt om 67. 67. Okay. Jamen, mm. vi må prøve at nå til bund til det her, Rikke. Jeg prøver at sende det med ja. mail efter programmet. Kender du det? Altså, kender du det? Man er... Man er... Altså, følelsen noget vrede? Ja, den kender <laughs> Nej, der er ikke nogen. Der er ingen vrede. Nej, der er ingen vrede. Nå. Hvad er det så, du spørger der. mig, om jeg kender? Jamen, det var bare sådan... Ej, det var dejlig musik. Ja, det vi hører nu, mm? det er Roxy Music. Ja. Yeah. Skal vi lytte lidt til det? Det kan vi godt. Vi kan også uh, høre noget andet. <laughs> det kommer vi tilbage efter. Sådan er rart. Nå, okay. Ja, tak fordi du ringede, uh, vi, ja. vi skal prøve ja. at undersøge det med præmien. Dejligt. En god aften. I lige meget glæder livet. Nu havde vi to lytter-DJ-sets i DJ Breders program. Det var to lyttere, DJ Tanja og en, der hedder Somnambul, som øh, var flinke nok til at spille noget trans for os. Og som opfølgning på, på det, har jeg fået en e-mail fra Somnambul, der gør opmærksom på, at en af de kunstnere, der blev spillet, transmusikeren Hatikwa, spiller i Lübeck lørdag den 14. januar. Som Lambule skriver, Jeg er selv meget glad for både Haticua og Lübeck, så jeg glæder mig. Så hvis du bor i øh, Sjønderjylland eller frisk på at tage turen til Lübeck, så kan du komme ud og transe til haticua koncert i Lübeck den 14. januar. Og tak til Som Lambule og der Tania for jeres sæt. Der er kommet en sms som reaktion på programmet også. Der er Thomas, der skriver... Hej, bredde! Angående seneste program, hvor der var to gæste-DJs, som skulle spille musik, Så vil jeg sige, at de skævrede genren en smule, og skulle måske repræsentere subgenren inden for trance som er psychedelic trance, øh, Hvor der yderligere er subgenre inden for den form. Trance er ligesom alle andre genre en betegnelse for et lydunivers på lige fod med rock, pop og techno, hvor der findes masser af subgenre. Trance i sin reneste form burde man nok introducere lytteren for artister som Chesto, Paul Van Dyk, Armin Van Buren, Ferry Corsten, Paul Oakenfold, Rank 1 og 4 Strings osv. Dette er ikke tænkt som noget surt opstød, ej heller politiet, som melder sig på banen. Hilsen lytteren Thomas. Thomas det, det, det lyder meget fornuftigt alt sammen. Jeg tror, DJ Tanya og bul vil være enige i, i sin allemange, at det, de præsenterede, var nogle subgenre-trance. Thomas, hvis du vil spille mainstream-trance for os, så har du numre. Nu vil jeg gerne spille noget lige Scratch Perry? Sangen Fight to the Finish. We've got a party present, the fight to the finish, get you near me. Det er vores lytter, DJ Stakkelsberg, der har gjort mig opmærksom på den lige-scratch-parry-plade, der hedder Panic in Babylon fra 2004. Den er meget sprede, clean, digitale lyd, og så noget sjaskede autotune eller vocoder-scener. Du er all in your spirit, forget. Du er all in your spirit, get to ungodly spirit in the arena get to all unholy spirit get to all ungodly spirit get to all and righteous spirit in the arena fight to the finish of the great melting down fight to the finish from Kingston town Fight to the finish from underground Fight Get in the arena, I say Now, get Where's thy sting? Get Where's thy sting? Get Where's thy sting? sting? He's got very present low. Gotta the spirit, fight to the finish in the arena, fight to the finish fight to the finish in the arena He's got very present der hedder Den Vådhåndede, der har skrevet ind med et bud på, hvor de der 2 6 muleposer er blevet af, som Rikke, Rikke savner at få med posten. Den Vådhåndede skriver, der ligger to muleposer ved håndvasken ude på Lytternes Kunstudstilling, men det ligner, at der er nogen, der har hældt sådan noget epoxy resin ud over det, så de simpelthen hærdet fast til håndvasken. Der var ikke noget håndklæde, så jeg forsøgte at tørre hænderne i den. Men det føles lidt som at gribe fat i en stor, smeltet lego-klods. Jeg forstår ikke kunst. Kærlig hilsen, den... ...vådhånden. Ja, ja. Telefonen er åbent på 42, 66, 80, 29. Du lytter til DJ Breders program, på 6 Beats. Det er til Lige Scratch, Perry, med sangen Fight to the Finish. Tak til DJ Stangelsbærer. Den er fede sang. Dita har fortalt, at hun, da hun gik i gymnasiet, har siddet op til sent og forsøgt at gøre nogle stile og opgaver færdige, mens hun hørte Fight to the Finish. af det Lige Scratch, Perry. Og nu kommer der en lille forsmag på noget af det musikalske repertoire, vi tager op om to dage her i det Breds program, nemlig når vi sender den 24. december live. Skal vi skal høre en masse 70'er-musik. Her kommer Bridget St. John med sangen mm. Some Kind of Wonderful. Mm. Beautiful. around Der står kære værter. Klatten til mandag vågnede jeg op med DJ Breds program i ørerne. Jeg var lidt overrasket, for jeg kendte ikke til programmet. Og hvordan det var kommet ind på min podcastkø. Og så kom jeg på det. I lørdags var jeg til den 26. udgave af vores ven julefrokost. Vi legede en leg, hvor vi hver ser skulle fortælle lidt om vores liv siden sidst. Min gode ven Per fortalte om, at han var begyndt at lytte til jeres program. Nu har jeg brugt ugen på at lytte med og dele Pers begejstring. Måske kunne I spille Hyldemor med Lysende Tennis som en julehilsen til Per. Så synes jeg også, det er lidt en julesang. Kærlig hilsen, Pau. Tak for din besked, Pau. Her kommer Hyldemor med Lysende Tennis. Jeg kan se, vi dupper om. klister på enes kår. Du står her, og her står jeg Regnbogmanden venter på den kalder dig Seks egne flokker i kvarteret omkring Seks øjne øjner desperat i ring Og lyset vil tælles Og nu er det ved at blive rigtig kort for så det, det så, Flere og flere jukker hvis lige en lang Så gælder og folke jubler Og her kommer den ellersidste gældes Regnbuemanden tager en regnbue om Tager et en stykke af din kron Ingen har råd til at skælle mellem løgn og sand Alle har sat deres hjertet i Jeg formler mig til min skygge her mens vi byder hen og byder øjne ved at se, hvad lysende det er. Og nu er det vi er fri for at blive Og vær på snakket, og så er det vinterfest. Flere og flere dukker op på sne langt mod vest. Og her kommer den allersidste gæst Jeg følger hende op til tredje sal Er det mig, der er hende, der er galt? Hendes ånd, den skal være foran hende nu Mit hjerte, det ligger og banker i hendes stue Snålen rammer sikkert mine svægt med det hul. Jeg føler, som står min skygge for skold. Og, og nu er det via flyver i koldt. Oppe på slaget er det sundre i vinterfest. Flere og flere dukker op hos langt langprog vest. Og her kommer den aller sidste gæst Og kongen træder ud og forkynder sin gæstebud Gæsterne skutter sig i den skarpe vind Bordet dækket pludselig falder naren om Gæsterne morder sig og tror en laver sjov Når han er død, og slå med den er tom Og lysene til og nu er det ved at blive de kolde. Og på snart er der, så når de vinder Flere og flere, du går op slin langt mod vest. Der kommer den allersidste gæst Kongen rejser sig og peger på naren med sin stå Når narens bjælder holder op med deres nare bjældeklang Ja, så har flesten været længe enda år. Det byder gæsterne hinanden fra valget Træt hjælper den gamle kongen selv til For lysene tændes Og nu er det ved at blive nødtigt koldt Og hvad for slotte er der sådan rigtig vinterfast Flere og flere Jubler. Og her kommer den aller sidste gæst. Tak for dit musikønskepav mor Med sangen Lysende Tennis Vi har en øh, lytter hængende Skal vi høre hvem det er? Ja Du har ringet til dit erbredes program Hvem er det? Jeg hej, det er Cummings Hej, Cummings. Velkommen til det Breders program. Jo, tak skal du have. Hvad hedder det? Jeg tænkte, jeg ringede egentlig, fordi jeg tænkte, at det er et stykke tid, siden jeg har lavet høre fra mig. Og ja. jeg vil godt lige følge op på et par ting, som har været i nogle af de andre, nogle af de foregående programmer. Ja. Øhm, jeg var ret vild med DJ Tanja og Salam Bulls uh, Trance episode Ja, det var det sidste uge. Det synes jeg var. Ja, det var super fedt. Så vil jeg vi egentlig måske bare prøve at... Giv dem, øh, dem lidt ny, lidt ny trance at lytte til. Mm. Eller måske mest Sanambul, fordi hun virkelig gerne vil have nogle nye ting at lytte til. Mm. Uh, og der er et, uh, et uh, label, eller et pladefelskab fra Tyskland, der hedder Noom Records. N-O-O-M. Mm. Ja. Som i uh, 90'erne udgav sådan noget rigtig fed, uh, jeg ved ikke, hvad genre der er inden for trance. Sådan noget trance, måske. trance, Et eller andet i den tur. Hvor man egentlig bare kan dykke ned i hele bagkataloget, så er det hele fedt. Øhm... Okay. Mark Comics, hvad du har lyst til? Nu har vi lige et tema på lørdag, men ugen efter kunne du bare dukke op og spille et par, par af de her tracks. Så får vi din anbefaling illustreret. Jamen det, det kan jeg have sagt. Det vil ikke være noget... Det kunne jeg godt... Det kunne være meget sjovt. Altså, det er ikke fordi, jeg på nogen måde er en trans-expert. Jeg tror bare... Jeg synes bare, at det her det har ramt en eller anden nerve. Ja. Jeg er glad for, hvordan DJ-brevets program udvikler sig til sådan en trance central, hvor folk øh, udveksler trains, tracks. Ja, det, det, det kan jeg også godt det. Du havde øhm, mere comings? Ja, men jeg, jeg har en kæmpe liste. Ej, okay. Jeg har en kæmpe liste. Øhm, men øhm, og så i forhold til os <coughs> med trains, så kan man eventuelt også tjekke ud for at op på øh, den dj duo som hedder øh, Lund og Rønne. Hmm. Hvor øh, de begge to nærmest er sådan øh, omvandrende øh, encyklopædier ude i øh, techno og trance. Hvor kan man Æh, finde dem hen? Jeg tror nulbart noget Instagram eller noget Soundcloud. Okay. Løn, du har. Og så har de vist en af dem. Jeg ved ikke, om det er den begge to eller den ene af dem, der har et label også, der hedder Bunker Bauer. Bunker hvad for noget? Bunk -bauer, Bunker Bauer. Det har, det har jeg hørt om. Som, hvis øh, som nok er sådan meget godt sådan til... Jeg ved ikke, sådan På en eller anden måde forener techno og trains På en eller anden ret fed måde. Og de gør, de, de gør det ret godt. Ja, de gør det helt faktisk. Det er ret fabelagtigt det. Synes jeg. Fedt. Tak for anbefalingerne. Ja, det var så let. Um, og så kom jeg til at tænke på, at uh, i dit nyhedsbrev... Ja. For den, her, for den her uge, tror jeg. Efterlyst du uh, nogle... Uh, nogle sådan dansefester, med forskellige musik fra rundt omkring i verden. Ja. Eller, ja. Og der har jeg også sådan... Jeg har sådan kompileret en liste, faktisk. Det kan være, at vi øhm. kan bringe den i det næste, næste gang, jeg sender de der Breds nyhedsbrev ud. Ja, det kunne være super fedt øhm, Også fordi, jeg synes, det er nogle fester, som skiller sig ud, og... Der er masser af forskellige ting, og det er, og det er sgu ret fedt. Altså, også at man kan stå og opleve noget af ny musik, på en eller anden måde. Det, det synes jeg, vi skal sende ud, Send, sende ud i det næste øh, nyhedsbrev, så ja, jeg er jeg da interesseret selv i at høre, hvad der er for nogle fester, der er muligvis. Jeg ved, der er andre, der har det på samme måde. Øh. Ja. Helt sikkert, jeg kan sende en sms. Eller, eller. Ja, vil du ikke sende en e-mail til øh, dj.bredesnabla.dr.dk, og så kan vi lige arrangere med dit øh, mini-dj-set om en uges tid. Og, jo. Så får vi annoteret de her anbefalinger med musikeksempler. Det tror ja, jeg er fedt. helt sikkert. Mega Cummings. Ja, super. jeg synes, det er et kæmpe, kæmpe fedt program, I har. Jeg ser virkelig frem til det hver uge. Det er dejligt at høre. Det er virkelig sådan et highlight. Det er super skønt. Ej, det er virkelig skønt at høre det. Det tager noget ja. tid at lave, så det er virkelig dejligt, når det bliver modtaget. Vel. Ja. Og oh, så vil jeg godt lige hurtigt sige... Uh... lige hurtigt sende en hilsen til... Uh... til Held. Ja. Og sige, det er længe, siden, jeg har set ham, og jeg håber, han har det godt. Hvor han har hørt det. Din hilsen nu. Jeg tror han hører det. Jeg tror. Jeg tror han hører Det, det var okay. det var sådan set bare det jeg havde. Tak komik, jeg håber på at høre fra dig igen. Ja, det tror jeg, jeg gør. Tusind tak. Ha en god jul. I lige morgen. Tak ja. god aften. Hej hej. hej. Baggrundsmusik her lyder vi til Solar Quest med sangen Lucid Beauty fra en ret mærkelig små spirituel opsamling med ambient musik, der hedder Earth Dance The global dance party for planetary peace. Det var dengang i 90'erne, hvor man godt kunne lade som om man øh, redde verden med sin dansefest. Uden at blive skåret i små stykker DJ Breds program er også hjemsted For En interesse for børne- og ungdomsmusik Og for ikke så lang tid siden øh, Havde vi et program der hedder Børnebangers Hvor øh, Jeg, DJ Bred og Mixi i Samarbejde med lytterne inspireret hinanden med en masse børnemusik Og som opfølgning på det program Er der en lytter der hedder Laust der har anbefalet mig at kigge nærmere på udgivelsesrækken med Prop og Bertha. Og her kommer fra den syvende plade med Prop og Bertha, den der hedder på Blocksberg, en øh, rimelig dejlig, langhård sag, der hedder Jeg kan tale. Og det, det kan vi jo her i det her program, som du nok har opdaget. Her kommer Prop og med Jeg kan tale i det her program. Jeg med sangen Jeg Kan Tale. Og nu opfylder vi et lytterønske. For Kaptein øh, London Rundqvist, der ringede en lidt tidligere. Jeg kommer Joy Division med Love. og Apart. Nummeret til programmet er 42, 66, 80, 29. Du lytter til der Breders program på 6 beats Og der er en lytter, der har spurgt, Hej der Breders program. Hvad er det trance? Hilsen en helt ny lytter. Trans er en elektronisk musikgenre. Division. Det er lang tid siden, jeg sådan, øh, har lyttet til det her nummer. Det er jo sådan en, en sang, man tit... Øh, det, man, nogle gange kan man have det sådan med musik, sådan, åh, oh, det har jeg hørt mange gange i radioen, eller på, på café, eller til fest, eller sådan noget. Men, øh, men når man så lige lytter rigtigt til det, så er det jo faktisk bare pissegodt, altså. Ja, Sydørstehoff. har frisk pust. Tak til genereløjtneren Rundkvist. Kaptajnløjtneren Rundqvist. Kaptajn Rundqvist. Uhah. -huh. Hvad skal vi nu her? Jeg synes det passede lidt til Joy Division sangen Mexico, så jeg satte en Linde der Markito sat på med med den sang der hedder Forsvinder. Kom her. Anne Linnitz og Marquette Satz fra 1986. Sangen forsvinder. Sangen hedder Forsvinder. Vi har også lavet et øh, program om Anne Linnitz-musik i år, her i det Breds program. Øhm, ja. Det er et nyhedsbrev, der blev refereret til tidligere. Det er et nyhedsbrev, som jeg DJ Bred har oprettet for at have et instrument, der ikke er de sociale medier til at koordinere idéer til kommende temaprogrammer i DJ Breds program. Hvis du er interesseret i at modtage nyhedsbrevet, så kan du bare gå ind på DJBredet.dk og tilmelde dig. Så kan du få comingens liste over spændende dansefester også. Tips. Tips og tricks til alt muligt. Wow, et vildt uh, outro på den her sang. <laughs> ja, der bliver altså bass. Der bliver der er mere bas a materiale her til din Bass rocky fest Må du invitere alle dine bas-venner i. Vi spiller sådan noget bas her for hinanden, og vi er helt varme i motoren. John Mogensen har skrevet mange fede sange, men jeg må indrømme selv, jeg synes jeg, at John Mogensens sange, de har ligesom sejret så meget over sig selv, at de mest lyder som jingler fra forskellige værshus i mine ører. Ja, det er ikke noget om sangene, ikke nogen om John Monson. Det er bare så succesfuldt, at det kommer til at betyde noget helt specifikt med de sange. Og jeg tror, det er derfor, at jeg synes, det er forfriskende og lækkert at høre John Mogensens datter, Mina Mogensen, synge John Mogensens sange. Og det gør hun på den plade, der hedder Livet er kort. Fra 1981 her kommer Mina Mogensen med John Mogensens sang, Hvad er der så mere? Du lytter til DJ Abreds program på p 6 Beats. Du bruger dig og klæder siger nu kan du ikke mere spekulerer så det knager mens rynkerne bliver flere og der er i din pande og du er begyndt at bande cirka i fanden havde det hele det hele ville op på skråen, men så smid det dog fra dig. Smæk din dør, gå ud og gå. For når du ser, at rejset går, og at skoven springer ud. Hvad er der så mere mellem dig og så din Gud? Jeg siger, når du ser, at græsset Og jeg skoven springer ud Hvad er der så mere Mellem dig og så din Gud Du spiser alvor, du krydder sko Hænder ikke ordet stop. Du har ingen restaurant og du står lidt for tidlig op. Du har glemt dig, se din kone, hun var før din lille låne. Du sidder ikke med ved bordet, du skælder ud og siger ting. Men så stander nu for fanden, og så se dig lidt omkring. For når du siger, at græsset gror Og at skoven springer ud Hvad er der så mere Mellem dig og sådan en god, Jeg siger, når du siger, at græsset gror Og at skoven springer ud Hvad er der så mere Mellem dig og så din Gud Men du styrer Blot afsted Uden at høre Eller se Ind i bilen med H Nu var det ved at ske Du har fået Så ondt i hjertet Var der ikke noget galt mm. På det sidste har det svært Og det er ligesom Du bliver kvælt Det er nu Og det er her Og det er her Og nu Det sker For når Du ser At rejsen gror Og at vi Springer ud hvad er der så mere mellem dig og så din Gud? Jeg siger, når du ser, at rejsen roer, og at skoven ringer ud. Hvad der så mere mellem dig og så din Gud? Nina Mogensen med sin far John Mogensens sang Hvad er der så mere? Og 1981 Her kommer en anden sang men en sanger, inden jeg lige har opdaget The British St. John, vi hørte den tidligere En sang, der hedder Best I Can Hvis du kan lide det her valg behagelige musik, så stille ind på lørdag Det er bare see her Hvor jeg sig navnene på alle de, der har været med i aften i dit de der program. Tænker på Nana, på Cummings, på Pau, Morten Ask, Lodberg, Lisa Spaghetti, Kaptajn Lundqvist, Rikke. Jeg skal nok på at tjekke, hvad der er blevet af de muleposer. Thomas, den rødhåndede. Sillehegn, og til en, der kan tage en, en, en helt ny lytter. Hvis du vil vide, hvad trance er, en helt ny lytter, så bare lyt til sidste uges program. Der er i hvert fald nogle eksempler på noget, man kunne kalde psykedelisk trance. Det er altså en elektronisk musikgenre, som optager mange af de der breds programs lyttere, og som vi også kommer til at høre lidt mere til i næste uge. Her kommer fra Nigeria, Simi, med sangen Joromi, den sidste sang, vi når at høre i aftens udsendelse af de der breds program. Og så håber jeg, at jeg kan regne med dig næste år, at du er der på telefonsfaren, selvom der kommer til at være færre live-programmer og flere preoptaget programmer af de der bredelseprogrammer. Jeg vil gerne sige tak til dig, Mixi. Velbekomme. Det kommer Simi med Joromi. joromi, joromi. I want you to love me baby Joro Why baby shoot my shots, Jojo Soldier, oh baby, take my number Take my number You know you can call me later Call me later Me and want to be your lover Be your lover Oh baby, call me later Call me later 42, 66, 84, 29 people see me, oh Talk your friend, oh Joromi baby yo, Joromi Joromi, joro She be wallo soft for me, you talk say it like me Ah, I be roll on, pop on, kilo de joro I de give you signal, Programmet tilbage om to dage, kørt den 24. december mellem 7 og 9, og så er vi tilbage igen til særvængelig tid torsdag i næste uge. Så Du har til DJ Breds program. Så godt på dig selv, så vi ses. Politiets og forsvars efterretningstjenester er her til aften kommet med en fælles skriftlig udtalelse, efter der er kommet nye oplysninger frem i sagen om Ahmed Samsam. I dag har DR kunne fortælle, at de to efterretningstjenester har holdt flere møder med Ahmed Samsams tidligere advokat, hvor der er blevet forhandlet om et muligt forlig. Samsam sidder i fængsel, dømt for at være syriens kriger, men han arbejdede ifølge DR's oplysninger for de danske efterretningstjenester. Ifølge efterretningstjenesterne er det ikke usædvanligt, at PET og FE går i dialog med en modpartsadvokat, når denne oplyser, at ville udtage stævning mod efterretningstjenesterne i en erstatningssag. Denne dialog er selv sagt i sig selv hverken en B eller afkræftelse af det forhold, som stævningen vedrører, skriver de to blandt andet. Færøerne vil gøre det, gør sig mindre økonomisk afhængige af Danmark, det siger de tre partier, der i dag har præsenteret et nyt regeringsgrundlag. Regeringen består af det færøske socialdemokrati, det republikanske parti og det liberale parti. De lægger op til at kappe 100 millioner kroner af bloktilskuddet fra Danmark over de næste fire år. Og det er et skridt på vej mod løsrivelse, siger Roland vogt der er journalist på Frihedsbrevet på Feriøerne. Der er to løsrivelsespartier i den nye regering. De ønsker løsrivelse fra Danmark, og det er så et skridt i den retning. Og det er en fortsættelse af et arbejde, som startede omkring år 2000 skiftet, som de nu tager op igen. Bloktilskud fra Danmark ligger på ca. 640 millioner kroner om året. Sent de aftes blev der kastet fyrværkeri ind i carporten hos Rebils venstreborgmester Jesper Gret, og hans bil blev udsat for herværk. Episoden har nu fået ham til at overveje, om herværket var rettet mod ham som følge af hans politiske virke. Det sætter en masse tanker i gang i forhold til det og